Kapittel 11 Nova var Gileaditen Jefta blitt en tapper, veldig mann, og han var sønn av en prostituert kvinne, og Gilead var far til Jefta. Og Gileads hustru fødte ham gjentatt i gange sønner. Da hustruens sønner ble store, drev de Jefta ut og sa til ham, «Du skal ikke ha noen arv i vår fars hus, for du er en annen kvinnes sønn.» Så flyktet Jefta for sine brødre og bosatte sig i landet Tob. O løse karer samlet seg stadig om Jefta, og de pleide dra ut med han. Og det skjedde etter en tid at Ammons sønner begynte å kjempe mot Israel. Og det skjedde da Ammons sønner kjempet mot Israel at de eldste i Gilead straks dro av sted for å hente Jefta fra landet Tob. Så sa de till Jefta, «Kom og tjen som vår befalingsmann, og la oss mot Ammons sønner.» Men Jefta sa til de eldste i Gilead, «Var det ikke dere som hatet mig, så dere drev meg ut av min fars hus?» «Og hvorfor kommer dere til meg akkurat nå, når dere er i trengsel?» Da sa de eldste gilad til Gjefta, «Det er derfor vi nå er kommet tilbake til deg, og du må gå med oss og kjempe mot Ammons sønner, og du skal bli vårt overhod over alle Gileads innbyggere.» Da sa Gjefta til de eldste i Gilead, «Hvis dere fører meg tilbake for å kjempe mot Ammons sønner, og Jehova virkelig overgir dem til meg, da skal jeg for min del bli deres overhode.» De eldste i Gilead sa så til Gjefta, La Jehova vise seg være den som lytter til det som blir sagt mellom oss, om vi handler på en måte som ikke er etter ditt Så gikk Jefta med de i Gilead, og folket satt han til overhodet og befalingsmann over seg. Og Jefta begynte å tale alle sine ord framfor Jehova i Mispa. Deretter sendte Jefta sendebud til Amons sønners konge og sa, «Hva har jeg med deg å gjøre, ettersom du har kommet mot meg for å kjempe i mitt land?» Da Amons sønners konge til Jefta sendebud, «Det er fordi Israel tok mitt land da de dro opp fra Egypt, fra Arnon like til Jabok og like til Jordan, og gi det nå tilbake i fred.» Men Jefta sendte enda en gang sendebud til Ammon sønners konge og sa til ham, «Dette var hva Jefta har sagt. Israel tog ikke Moabs land og Ammon sønners land, for da Israel dro opp fra Egypt, vandret de gjennom Ødemarken helt til Rødehavet og kom til sist til Kaders. Så sendte Israel Israels sendebud til Edoms konge og sa, «Jeg ber deg, la meg få dra gjennom ditt land.» Men Edoms konge lyttet ikke. Også til Moabs konge sendte de bud, men han gikk ikke med på det. Og Israel ble i kaders. Da de vandret videre gjennom Ødemarken, gikk de utenom Edoms land og Moabs land, slik at de dro mot soloppgangen i forhold til Moabs land og slå leir i området ved Arnon. Og de kom ikke innenfor Moabs grense, for Arnon var Moabs grense. Deretter sendte Israel sendebud til Sihon, Amoritenes konge, kongen i Hesbon, og Israel sa til ham, «Vi ber dig, la oss få dra gjennom ditt land til mitt eget sted.» Og Sihon følte sig ikke sikker i forbindelse med at Israel skulle dra gjennom hans område, og Sihon gikk i gang med å samle alt sitt folk og slo så leire Jahas og kjempet mot Israel. Da ga Jehova, Israels Gud, Sihon valgte hans folk i Israel sånn, så de slo dem, og Israel tog i eie hele det landet som tilhørte Amorittene som bodde i det landet. Slik tok de hele Amorittene samråd i eie, fra Arnon like til Jabok, og fra Ødemarken like til Jordan. Nå var det altså Jehova, Israels Gud, som drev Amorittene bort foran sitt folk Israel. Og du, du ville drive dem bort? Er det ikke den som din Gud Kemors lar deg drive bort som du driver bort? Og en vei som Jehova, vår Gud, har drevet bort foran oss, den som vi skal drive bort. Og nå, er du på noen måte bedre enn Balak, Sippors sønn, Moab's konge? Stred han noen gang mot Israel, eller kjempet han noen gang mot dem? Mens Israel bodde i Heshbon med tilhørende småbyer, og i Aror med tilhørende småbyer, og i alle byene som ligger ved Arnons bredder, i 300 år, hvorfor rev dere dem da aldrig til dere i løpet av den tiden? Jeg for min del har ikke syndet mot dig, men du handler urett mot mig vi å kjempe mot mig. La Jehova, dommeren, i dag dømme mellom Israels sønner og Ammons sønner. Men Ammons sønners konge lyttet ikke till de ord som Jefta hadde sendt til han. Jehovas sønn kom nå over Jefta, og han dro så gjennom Gilead og Manasse, og gjennom Misby Gilead, og fra Misby Gilead dro han videre til Ammons sønner. Deretter avla Jefta et löfte till Jehova, och sa «Hvis du virkelig gir Ammons sønner i min hånd, så skal det se at den som kommer ut, som kommer ut av dørene i mitt hus for å møte meg når jeg vender tilbake i fred fra Ammons sønner, skal tilhøre Jehova, og jeg skal offre denne som et brennoffer.» Så dro Jefta over til Ammons sønner for å kjempe mot den, og Jehova begynte å gi dem i hans hånd. Og han slo dem så fra Aroer hele veien til Minit, tjue byer, og helt til Abel-Keramim, så det ble et meget stort mannefall. Slik ble Amons sønner undertvunget foran Israels sønner. Til slutt kom Jefta til Mispa, til sitt hjem, og se, hans datter kom ut for å møte ham med tamburinspill og dans. Nå var hun faktisk hans eneste barn, for uten henne hadde han hverken sønn eller datter. Og det skjedde da han fikk se henne, at han begynte å sønderive sine klær og si, «Akk, min datter, du har virkelig fått mig til å bøye meg ned, og du...» Du er blitt den som jeg har bannlyst, og jeg for min del har åpnet min munn overfor Jehova, og jeg kan ikke ta det tilbake. Men hun sa til han: «Far, hvis du har åpnet din munn overfor Jehova, så gjør med meg etter det som har utgått fra din munn, som Jehova har utført hevnegjerninger for deg mot dine fiender, Amons sønner.» Og hun sa videre til sin far, «Måtte dette bli gjort med meg? La meg få være for meg selv i to måneder.» O la meg gå av sted, och jeg vil gå ned på fjellene, og la meg gråte over min jomfrudom, jeg og mine venninner.» Til dette sa han, «Gå av sted!» Så sendte han henne bort for to måneder, og hun gikk av sted, hun og hennes venninner, og på fjellene gråt hun over sin jomfrudom. Og det skjedde etter at to måneder var gått at hun ventet tilbake til sin far, og deretter oppfyllte han det løftet som han hadde avlagt angående henne. Og hun hadde aldri omgang med en mann. Og det ble en forordning i Israel. År etter år pleide Israels døtter å gå for å prise Gileaditten Jeftas datter fire dager i året.